Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Tak jak jest propisano i er owaj قیام Propisano sklanjanja uh, teravih namaza sa riječima uh, uh, poznatim riječima mutafekun alihi men qama ramadan iman ihtisab magfiratu ma taqaddem min zubeh koji koji ko klanja u Ramazanu no, uh, kame znači klanja namaz u Ramazanu misli se noću iman ihsa iman ihtisab uh, na uh, nadešallahu nagrade za to sa ciljem nagrade Kaže: "Gofu lillahu ma taqaddama dabe, opraštaj se grije koji koji imao prije toga." Od ispravno, znači mizi se po većinu čenjaka na gri na mali griha, na neveliki grih za koji potrebna teuba. A nisu tekhonali. Kaže: "Umm sunnati, huwa sunnatun wa bi fard." Kaže: "Noč eh uh, travih namaz Načni noćni namaz u Ramazanu, kaže on je sunneta, nije farz, to je mnogo učenjaka, kako navodi i mnogi drugi učenjasi, kaže da je nema saluma Sallallahu alajhi wasallam, dao kaher anhu min al-leili thalithati. Jer kaže kada kada su klanjali sahabisi poslaniku Sallallahu alajhi wasallam noćni namaz u Ramazanu, znači u džamatu sa njim i to ne ciljano, nije organizovano da je on, on sam za sebe klanjao, pa bi oni došli poslafali se za njim i klanjali za njim jednu noć, drugu noć, treću noć pa kada je vidio pa jednu noć nije izašao pa su one ostali sjedeći i uglavnom je rekao ove riječi kadre reajtu sanijakum kad ne mi je mna'ani minel huruđi likum ila eni hašitu en tufreda likum kada ja sam vidio da ste vi izašli da ste me čekali da klanjamo noćni namaz kaže nije me spriječilo od toga da izađem da klanjam sa vama kaže, uh, osim to što se, što, sam, što, sam, što se bojim, da vam ne bude propisan. O, u drugom, ribadite još o, ovole meste tatom, a vi to ne biste bili u stanju, znači bi opteretili bi se sad, znači nemazom, kad bi postao i farsa. To je, jedna, to je jedna ova situacija koja se prenosi, a to je, odajše je iša radi -u anha u hadisu, uh, Mutefehu Nalih, a imamo drugu sociotaciju od Ebu Zera također. Znači to dvije situacije koje se spominje da je poslanik Sanzan klanjao, klanjao uh, noćni namaz u džematu sa ashabima u mešćidu. <coughs> I prestao je s time, i to više nije bila praksa. Znači ovo od Ebu Zera također je dosa nadis, I to više nije bila praksa, a onda je ovaj za vrijeme Bubekra također ni se klanja Taravija namaz nije bilo noćtu namaza u džamatu se klanjaju su ljudi klanjali pojedinačno na osnovu pridruga kadisa kojem je da se klanja ovaj u Ramadan naši namaz tek za vrijeme Omera u toku njegovog hilafeta kad je on video ljude da klanjaju pojedinačno u mešćidu i rekao ovaj kako je bilo kad bi ove ljude okupio da klanjaju za jednim imamom pa i posel u bejme na Kaba pa je on predvodio namaz i klanjali su za njim pa je o, o, Omer radellah naušao i vidio i kako klanjaju džemaatu rekao Nijame me hadihi bida ili bidah to nije me bidah to hadi divnaya ovo novotarija to je poznatan riči sa koji novotardkazuje dokazuju svoje novotarije divna je ovo novina naše znači, sam Omer nije klanja znači oni narod klanja a sam nije klanja prenosi od, od skupine od sahaba io se da da nisklanja al-terav namaz u ovaj u džami u džematu i suklanjao sam za sebe što je tema za se uglavnom ovaj euh poenta je ovde znači da je tek odat od Omer radiallahu anhu naši posao to uh, posao to sunnet muslimana i prihvaćen i od zbog toga se tetira posla četiri mezda da i džma učenje na tome da je da je noćni namaz da je noćni namaz sunnet da je propisan Jer se u to doba složda shaba, nikoga shaba rekao, to na navutarija, to ne treba klanjati i tako dalje. Nego to je postalo, tada je postato praksa, sunet, uh, sunet muslimana da klanjaju teravih namaz. U džematu sa vitre namazom. Dobro. Kaže, ado du rakati hi ma kane jezidu fi ramadanu la garih ala ihdašer rekatev. On opet ponadljao isto, znači zavze jedno od mišljenja. Kaže, broj rekate teravih namaza, kaže, nije u Ramazanu, mimo Ramazana klanjao više 11 rekata. Odo što već dosta komentara, ali nekoliko puta, znači prvo došlo u mu tekao da je da je klanja od 13 rekata. Druga stvar, u drugomadisav dolavnom razpostao da se klanja 2,5 rekata. I većina učenjaka je na stavu da broj rekata teravih namaza nije strogo određen. I to su jasno naglasili. I Šeht Slavim temije, i Imam Šafija, i Imam Ahmed i Ibn Abdelber, i Ibn Hađija, mnogi drugi naglasili, znači da nije došlo u šarijevski test, precoziran koliko se klanja, klanja teravih namaz, što ulazi noćni namaz, jel? Nego su neki rekli, jel, da, da se klanja dva po dva, a, Imam Šafija i neki drugi su rekli, znači, ako, ako će duže da uči na Kijamu, onda kaže manje rekata treba klanjati. Znači duže ostane na kijamu, manje rekata klanja. A ako će kraće učiti na rekatu, onda kaže više rekata klanja. I shodno tome, a kako se klanja u džematu, normalno kako se džemate dogovori. Tako da ima u tome širine, klanjali su jedno, klanjali 8 ili 10 sa vitretom, ili klanjali, i zato prenosi, prenosi se od 15 mišljenja od selefa koliko ima tre uh, koliko ima ovaj, rekata taravih namas 15 smišen manje više znači otkud ni tu 15 smišenja pa zato što nema direktno šerijeskog teksta jedno od tih mišljenja se klanja 11 da se klanja 11 rekata a ono što se prenosi u ovaj u dva mezeba a, da da se klanja 20 rekata travinama, pardon, odnosno 3 mesela, da se planja da se klanja 20 rekata, znači to je došlo u slabim rivajetima, ispravljeno da je poslanik Sassan klanjao, ovaj, da je, pardon, da je omero ono, na što je spostavio se klanje, da klanja klanjaju muslimani, u verodosnim rivajetima došlo da je klanjao, da, je, da su klanjali 11 rekata, a u slabim rivajetima je, u monjima ima slabosti, da je klanjao 20 sa 3 vitreta 23 rekata, uglavnom ovaj, poznato je stavovi mezhieba, imali kije se izdvojile od odnosu na ostale, kod odika se klanja 39 rekata, 36 travih da 3 vitreta, a kod ostala se klanja 20 rekata travih i 3 vitreta. Ostala tri mezhba. U asako ode kaže Volaula o toj temi, znači bro rekata na maze, al ja sam detaljno pisao i vrlo bitna tema pošto je tolika ovaj hala i frka diže oko toga i, i svađe i prepirka, a to je sva zaista pitankom koji ima Ireneja. V vuladel bom zade fela harređeli v um Hadis, kaže je najbolji da se klanja dan srerika, a kot klanja više toga nema smetni zbog obšeg značenja hadisisa salatu leli me nočni namazi dva podvarikata, Hadis mu tevko nalehhi, ka v hadis inneke len testjuddel llahhi sežžeten ila rare ake biha držeten in kaži hadista kođe ko je koje bilježi muslim svoj sahih, uh, ti nećeš učiniti Allah-u jednu srežu, Allah-u neće te, podignuti tebe za jedan stepen. I uh, kaže, nasad je dalje u džemafi, klanjani u džematu u kijamu Ramadan za teravih namaz, odnosno da je propisano klanjati u džematu. Lehuani usalliha džemateni fialihi sallallahu sallam bihashabihi wahuwa efdal. Kaže, na njim je, uh, znači, muslima može da klanja u džematu jer je tako radi u posljednjih sallam sallam sahabima. Ovdje misli na one, one situaciji kojim me klanjao a re vao udalato je bolje, kaže wallahu ni usaliha hamun feridan kaže a može da klanja sam za sebe wal qiraatu minhu a kaže učeň qiraati što se uči na na tarav namazu kad li se runa ke haddun sabitun li qira'inim nema kaže određeni određeni količini koliko se uči od qiraate od Kur'ana alem yasihu a hatun kur'ani ho ne vjerodolson da se uči čita Kur'an z Ramazan i što je tačno znači on nema ni jednog dokaza kojim došlo to su hanefije inače dozvolila kaže dajmo istihap on kaže dajmo istihap da da bilo mustehab mora ima dokaz za to da tok čita u ramazanu da prvo čita Kur'an zato su oni odelili hanefisi odelili znači da se uči na 23 katan svakog kada po jedna stranca, jedan džuz za svaku noć pa da, pa da se da 20 ili 29 uh, noći ili 30 da se pročišćen Kur'an velamrufizalika vasa kaže u tome ima širine velamura atul ma'mumin kaže aula a praćenje i vodjenje računa o stanju klanjača, muktedija je preče. Znači odnosno da se dogovori sa njima. Da se dogovori da bude znači dodovaljavajući njima, gledajući na njihove obave za njihove poslove i kratkoču noć i tako dalje. Dobro, od prilike to je to. koga interes detaljnije je od džemati učenje, koliko se uči i tako dalje, ima o tome tekstova dosta koje se zaslava na širijskim argumentima i stavio mučenjaka. Svanik Allahumdabijam, tka škada en lajla entesa, kvrkove, andalu san andalu